Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Tukiwa tukiendelea na darasa zetu ya tafsiri ya Qur'an Karim Tuku katika sura ya 19 surati Maryam yenye aya 98 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema katika kufunguzi wake kaf ha ya ayn sad hizi ni katika jumla ya herufu zinazotajwa katika Qur'ani kwa mkato ambazo maana yake halisi tunamwacha mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfungulia na imtaka katika waja wake sisi si tafsiri hatwendi tunasema Allahu alamu bi bidhalika. Mwenyezi Mungu ndiye madhumuni ya herufi hizi e, tano kwa mkato ndiye mjuzi wa hayote. Rahmati rabbika rahmatirabbika Zakaria. Hu ni utajo wa rehema za wako aliyemrehemu mja wako Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiya wakati Zakaria alipomlingania Mola wake ulingano wa kisiri kabisa ukuficha baada ya kujihisi kwamba umri wake umeshakuwa mkubwa na bado hakujaliwa kupata mtoto qal akasema rabbi inni wa ana minni wa ishta'a 'ala ra's akun bidu'aika rabi shaqiya yae Mola mimi kemesha kufika mifupa yangu na kichwa changu kishawaka waka kwa mvi kingahara eh, shaiba kwa mvizi zilizotokeza ndani yake walamma'kum bidu'aika rabb shaqiya na wala mimi sija kuwa, kuwa kukuabudu wewe mola wangu sijakuwa mshupavu kuabudu wewe kuwa mshupavu kukuabudu kukuaktuote wote na kuomba wa inni khiftu almawalia min wara'i wakana timraati akira fahablee miladun kawliya anasema Anasemu Mungu akiwa akisimulia maneno ya Zakaria alisema Zakaria ya Arabi mimi jiogopea mahasaba kuja wakati tawalia urithi wangu baada ya mimi kuondoka na alivyomke wangu ni tasa na sina chochote cha kutegemea kuweza kupata mrithi na kuomba unipe rabi kutoka kwako mrithi ambaye yarithu ni yarithu min ali Yaqub mjale mrithi atakaye ni rithi mimi na karithi katika familia ya Yaqub rabi rabbir Na mfanyi mrithi huyo ya mara wangu awe ni mtu Mwenyezi Mungu baada ya miaka 40 kupita akamjibu mtume wake ya Zakaria inanubashiruka bgulami ismuhu Yahya. Lam najal lahu min qablu samia. Ya Zakaria we sisi tunakubashiria tunakubashiria kupata mtoto na mtoto jina lake ni kutoka mbinguni moja kwa moja ni Yahya. Mtoto ambaye hajapata kunfanyia jina jina la mtoto kama huyu, Samo yake atupata kumfanyia jina yoyote mtoto ambaye akazaliwa akawa somo yake kabla yake kwa hiyo ya haya katika dunia dunia nzima ya haya wa kwanza ni huyu Yahaya bin Zakaria Kaal aka sema wa Zakaria rabbi in an yakunu li wala mun ya sipingi wala sikati tamaa lakini njia nyenzo Vipi sijui itawezekana kunadhibitiwa mimi mtoto wa ati ya akira, wakati mke wangu ameshakuwa tasa wa kad balagha tu min al kibariyati na mimi mwenyewe nimeshifika uzee uzee mwaifu nguvu sina tena mwilini. qala mwenyezi akasema kumjibu mtumi wake huyo kadhalik kala rabuka huwa alayhin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam hivyo hivyo na udhaifu wako na utasa wa mke wako tumeshaamua amesema wala wako, hilo jambo ni jepesi kukufanya wewe upate mtoto na kwani ninisiweze nisiweze kufanya hivyo wa kadh hali kan wewe min qablu kabla ya kuwa hivyo alivyo walam taku shay'a wala chochote kala kasema, bwana zakaria rabbir jalli ayatan kala aya tukallemannaasa thalatha layali sawiya wana zakaria aliyomba kumwenyeziungu dalili itakampa matumaini kuweza kujua kwamba sasa hivi mambo yameshaanza kutekelea pa ya kupatikana mtoto nijalie nipate dalili dalili ambayo itanifahamisha kwa doa yangu ya kupata mtoto baliwa. kala akasema mwenyeziungu subhanahu wa ta'ala Ayatuka alla tukallim al-nasa thalath layali sawia. Dalili yako ni pale wewe. Huwezi huwaze kusemana watu mudasa kullu thatu mfululizo bas Akakaza kazakaria anaingojea dalili hiyo faharaja ala qaumihi min al-mihrab wa awha ila an siku moja katika masiku, Akatoka asubuhi kutoka kwa wake msikitini kwake ambako alikuwa akifanya ibada zake akatoka kwenda kuzungumza na waumeni wake wafuasi wake akajikuta hawazi kuzungumza fa au ha ila ilahem akawaashiria tu watu wake ansab bihu washia ishara ya kibubu bubu akamwambia kwamba ndelee kufanya ibada zenu kumtakasha Mwenyezi asubuhi na jioni mimba ikabebwa ikalelewa mimba mpaka kufikia kuzaliwa mtoto kamili alipozaliwa to Mwenyezi Mungu anasema ya Yahya khudh alkitaba biquwwa wa ataynahu alhukuma ewe Yahya chukua kitabu hicho kitabu cha Taurati kipokee kwa nguvu Kitabu mtumi Musa. ipokea kwa bidii na juhudi kubwa kwa kufuatilia yaleo ndani yake na kuitekeleza asala mwenyezi Mungu ataainahu huku msabiha ya hayatulimpa utume akiwa ni mtoto mdogo mchanga akiwa ni mtoto mchanga tulimpa utume akiwa ni mtoto mchanga Wahananan. Miladuna wa zakatan wa kana taqia ya hayatulimfanya ni mtoto wa huruma kutoka kwetu mtoto wa baraka na akawa ni mcha Mungu. Kabara wa ولم wala جبارا شقي عصيا ام يكن Alikuwa Yahya ni mtoto mtifu kwa wazazi wake wawili na wala hakuwa mjabari mwenye wasi. Yauma mwenye wa salamu na alaihi yao wulida na amani ya Mwenyezi imshukie Yahya kuanzia siku alipozaliwa wa yawma yamutu nasiku ataukufa wa yawma yub'athuhaya nasiku atawfufu liwa baada ya hapo mwezi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikisimamisha hapo kisa cha Zakaria na Yahya kaingia katika kisa cha Maryam saa Mwenyezi Mungu wa dhkuru fil kitabi Maryam ewe Muhammad kumbuka katika kitabu chako cha Qur'ani kisa cha Maryam Maryam huyu idhin tabathat li ahliha makana sharqiya alijitenga kutokana na mila yake akaelekea upande wa mashariki wa msikiti wa Baitul Maqdis fattakadhat min dunihim hijaban farsalna ilayha ruhana wat fatamathala laha basharan sawiya maryam alifania mukolekea wale zake alifania pazia ili kujihafadhi na wao kwa ajili ya kujisafisha kujisafisha kujitoharisha faarsalna arsalna ilayha ruhana tukampelekea uko huko alikokuwa jumba wetu jibril fatamathala laha basharan sawiya akanda kujifananisha kwake kijana wa kiume aliyakamilika qalat maryam ma ini inni a'udhu minka in kunta mimi Najikinga kwa mwenyezi si Mungu mwenye rehema ni na shahari zako ikiwa ni huyo takia yasemekana kwamba kulikuwa wakati huo kijana mbaya kabisa akiitwa takia mwenye kutegemea nguvu zake kwa watoto na wake akitumia nguvu kwa watoto na wake sasa Maryam alihofia wa huyo ndiye alikumbana naye leo lakini bahati mzuri kalat miriele alimwambia Maryam Inama ana Rasulu rabbik laahabala k gulam sakina mimi siyo takia takini ni mjumbe we kutoka kwa wako amenituma niji kupewewe mtoto mtakatifu kalat mariamu akasema an kunu li hulamu walam basharun bashar walam akbaghia itakuwa kuaje mimi nipate mtoto na mimi Siyepatapo kuguswa na kijina wote wa kiume na mimi simadai atapataje mtoto kana akasema ibrahi kadhaliki kala rabbuki huwa alayhi hayyunun walinajalahu ayatan linnas wa rahma wa rahmatan minna wa kana amran hivyo hivyo ifyo ameshaamua mada wako kwa kusema hilo jambo kwangu ni na nao mtoto tutamfanya awe ni dalili kwa watu ni kwa watu na rehema kutoka kwetu na hilo ni jambo nimeshamulika wa kana amri makoziya hilo ni jambo nimeshamulika fahamalatu fantabadhat bihi makana qasiya maryam ali mimba yasemekana kwamba jibril alimpuliza to kwenye shingo yake kwa kukusudia upepo ule umfikia katika mwili wake na ulipompata mpa, ulipo upepo huo basi Mwenyezi Mungu akajalia kumjalia msisimko wa mwili wake na ikawa ndio njia ile kubeba mimba faaja ahal mahal ilipopea mimba kwa kuzaliwa ukamwendesha, ukamkimbiza Mariam uchungu wa uzazi ila ajidhinil nakha mpaka kwenye kigogo cha mtende qalat akasema kwa msikitii kwa kabisa ya laitani mitu kabla hadha wa kuntu nasiya mansiya natamana angalikufilia mbali kabla ya kunifika mimi haya na nikawa nisahau iliosahauika fanadaa min alla tahsani qad jaala rabbuki tahta kisariya akalinganiwa maryam na Ninyumwele aliyekuwa chini yake yasemekana ni wewe Jibril akamwambia la tahzane usije alla tahzane usije kwa husnika usihuzunike qaliya rabbuka kisaria kesaria ameshakufanyia madawa wako chini yako mta wa maji huo uchote ukikoga ukinywa na kujinaza picha na kila kitu Wahuzi hozi ilaik biji inna khalat tusakata janiha kitikishe hicho kibongo cha mtende kikavu tusakite kita alaik kitangusha kwako ruto banjania tende mzuri ziwiba mzuri, laini fresh kabisa fakuli wa shrabee aina fa imma tarayina min min albashar ahadan faquli inni nazatu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya Kula wa na upoe moyo wako jicho lako simaa gema chozi endapo ukakutana na yoyote katika binadamu akaanza kukutulia hoja kupiga masuala usinybizane naye fa kule mwambie inna lirrahmani samaa mimi nimeka nadhiri kwa Mwenyezi ya funga nimetia ya funga fal anukallima kwa hivyo siko tayari kuzungumza leo mimi na binadamu yeyote sitazungumza fa atatubi Mama akaja na mtoto wake amembeba. Kalu, wakasema wazee wake, "Ya Maryam, laqad jiti shay'an fariya." Na "Umekuja na jambo baya sana." Ya ukht Harun, "Makaana abook imra sawin wamakaana umook Maryamu we, "Baba yako hakuwa mtu mbaya, mzinzi, wala mama yako hakuwa madaya." Ilikuwa kuwakuaje wewe kufanya kitendo kichi ukapata mtoto bila ya kuolewa fa ashara ileyo lakini maryam aloaashiria kwambie muuzani huyo huyo mtoto ndiye atakayekupeni habari zote za ukweli. Kalu wakasema kaifa nukallim mankana kana fil we maryam unataka tufanye sisi wapumbavu. vipi tuzungumzi na mtoto ambaye mtoto mchanga mikononi qa akasema Isa, inni Abdullah mtoto wa Maryamu, akasema mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu alkitaba al wa jahadani nabia amenipa kitabu mwenye Mungu na akanifanya ni mtume Wajaalani mubaraka, amenifanya Mwenyezi mimi ni mtoto wa Aina ma kuntu popote mtakapokuepo wa ausani bi salati wa zakati amenusia ni utekelezaji wa sala na zaka maadamu mtu haya kwa muda wote mtakapokuwa hai wabarra bi walidati wa lam yjalni jabbaran shaqiya amenifanya mola wangu mimi niwe mtiifu kwa mama yangu mzazi na wala hakunifanya mimi kuwa jabari mshupavu wasalamu alayhi yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ubath haya na amani ya mwenyezi ishuke kwangu tokea siku nilipozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitaufufuliwa kuwa hai thalika isa ibn maryam mwenyezi Mungu anatowa taarifa kwamba ya basi ndiye isa mwana wa maryam qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun qawli ya kweli ambayo wa Yahudi ndani yake wanashindana makana lillahi an yattakha min waladin Haifanani? Haifanani kabisa kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto subhana utakatifuni wake idha kaba amran fa innama yakulu lahu kun fayakunu anapo hukumo jambo lake lolote kuiambia tu kuwa likawa wa inna Allah rabbi wa rabbukum namo Mwenyezi Mungu ni mwalao waenu ربكم المولا وهو المولا لكم ان الله ربي وربكم حق كما ينزلون مولا و مولا لكم لزي و لكم هذا صراط مستقيم هي ديو نجه يليه يوك باختلف يلي الاحزاب ولتفهوتيان وتو فياما مبينهم و fawailu lilladhina ladhina kafaru mim ma'shi yal yawm al 'azim hadha qali ijaza katika siku tukufu ya kiyama wale wal yatafawtiyana mwingine akasema yesu ni mungu mwingine yesu mwana wa mungu mwingine wakasema, yesu ni mungu na wa tatu zote hizo ni za sokoto Asmi bihim wa absir ya yatuna na lakin al-zalimun al-yawma fi ni usikivu ulioje kwa hao. na uoni ulioje siku watakayotujia hawa viumeo Lakini al lakini lakin makafiri wa shirkina mazalimu zao. lioma siku hiyo ya kiyama fi balal watakuwa katika upotevu ulio upotevu usio cha kujisindikiza وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر بينهم وانذرهم وخفيش يوم الحسره اذ قضى الامر سيكرمجوت وطتقوا امره وجنوا وهم في غفله وهم لا يؤمنون نا وكا واه هم ولا هقوا ان يؤمنوا نحن نارث الارض ومن عليها والينا يرجعون منجيكم sisi ndiyo tutawirithi dunia na vili mababu vyote na kwetu sisi ndiyo marejeo ya kila kiumbe Wadhukuru fi al Ibrahim Kumbuka wamwatajie watu wako Muhammad katika kitabu cha Korani watajie kisa cha Ibrahim innahu kana sidiqan nabiyya Ibrahim alikuwa ni mkweli mtume wa mwenyezingu idh qala li ya abati abāt limatā'budu mā lā yasma'u wala lā wala wa lā wa 'anka shay'a kumbukapale ibrahīm alafu baba yake oh baba yangu kwa nini unaabudu kitu ambacho hakisikii wa wala kione lakini wa ya kukusaidia wewe chochote ya abati inni kādijā 'anī min ilmi fa ahadi bil baba yanguwe, mimi umeshonilia muongozo kutoka kwa wa ukweli kabisa ambao kufikia muongozo huo Nifuate mimi baba ahadi kasiratan sahiha ni kuongozwa kwenye njia iliyosawa sawa ya abati la ta'budu ta shaytan inna shaytanaka kana lirahmani 'asiya baba wewe uacha kuabudu shaytan waacha kuabudu mashitani sheitani alipo kwa Mwenyezi wake ni asihi ukimwabudu na wewe utakuwa ni asihi ya abatini akafu ayamasaka adhabu minarrahman fatakun lishaitani waliya we, mimi nakoogopea kuja kukufika wewe adhabu kutoka kwa Mwenyezi na ukawa wewe kwa sheitani ndiye mtawala au mpenzi wake Ukawa wewe ni mwenye kutawaliwa na shetani wewe ndiye mpenzi wa Sheitani, badala ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumtawala shaji mambo yako Kala. Bwana huyo baba yake mtume Ibrahim mzee Azar na Semekana akasema kumwambia mwanawe Ibrahim ara dibun anta an alihati ya Ibrahim za ilam tantahila arjumanaka wahurni mali. Hivi kumbe wewe unawachukia waungu wangu wewe Ibrahim Basi ikiwa ndio ndio hali yako na kupa onyo. ikiwa hutakoma kuendelea na tabia yako hiyo ya kunitukana tukana na waangu wangu nitakupike kwa mawe na kuanzia sasa niondokele mbali. Kuanzia sasa niondokele mbali, sitaki ni kala Qaal akasema Ibrahim. Salamu na alaika wa amani mwenyezi Mungu iwe kwako usalama mwenyezi Mungu ukuchukie sa astagfiruka nitakuombea msamaha kwa mala wako. sa astagfiruka karambi nitakuombea msamaha kwa mala wangu ndizi wangu inaho kana bi hafiya kwa naye alivyokuangu ni mpenzi hatunirudisha patupu wa atasilukum wa matadoona min dunillaa mtajiaka kando na ninyi ni na nani hao nao waabudu asiye kwa Mwenyezi kwa adaw rabbi asa alla akuna bila rabbi shakia nitaendelea kumwabudu mula wangu blezi wangu na nategemea kwamba sitokuwa mimi kwa kumwabudu mblezi wangu mula wangu sitakuwa mshipavu falamma atazalahum wa ma yaabudun wakati Ibrahim alipojitenga akaepuka wazee wake hawa wa na, ibadazao, na, viya, na na zao na wa viabulo kwa kaviabulo min dunillahi asaiku mjazingu Wahabna lahu ishaka wa yaqub wa kullan jallana Tulimpa tunza zaidi, kupata mtoto ishaka na yaqub mjukuu mtoto kulla nja alna na mjukuu wa kullan jallana nabia na wao tukafanya watume wa habna lahum mirrahmatina, Wajanna lahum lisaana sadaqan aliya tuliwapa Ibrahim na watoto wake tuliwapa asadi zetu za utume wajanna lahum lisaana sadaqan aliya na tukawafanya kuwa na ulimi wa ukweli mtukufu. wa zikuru fi kitabi Musa kumbuka Muhammad katika kitabu hichi cha Qur'ani cha Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya Musa alikuwa ni mtu aliyechaguliwa. Alikuwa ni mjunga kwa zengo kwa bani ya mwenye utume Na kwa kuaminika. Wanadainahu minjani bituri La aimani na Musa, waturu, wa karabna hunjia. Tulimlingania Musa akiwa ubavuni kwa mlima wa Tur wa upande wa kulia. Na tulimfanya Musa kuaribu sana, mula wake akapata kuzungumza na mula wake maneno ya kusikika baina yake mula wake bila ya kuweza kusikika na yote mwingine kwa wakati wake wa lahu min rahmatina akha Haruna Nabiya nabia tulimpa Musa atunza kwa kumjalia kwa kumpa utume kwa kumjalia rehema kwa kumpa utume kaka yake harun akiona nini mtubire bila bila Wadhukuru kumbuka, Muhammad, katika kitabu ismaili kumbuka muhammed wataje watu wako katika kitabu cha Kur'ani khesa cha Ismail, inna kana sadiq al Ismail alikuwa ni mkweli wa miadi wa kana nabia. Na alikuwa ni mjumbe wa mtume mwenye cheyo kana kwamba ismaeel alisifika kwa utekelezaji wa ahadi kwa vile alifikia kuifuatia miadi ahiliana, na mmoja katika wafuasi wake kaifuatia muda wa makamzima. mzima kila ikifika siku kama ile waliwagana na yeye na, na kwenda kusubiri bila ya kujali kwamba mara mwezi uliopita hakuja na mwezi huo hakuja na mwezi huo hakuja mpaka ikafika siku ambayo walikutana bila ya miadi. Wakana ya amuru ahlihi Bissalati wa zakati. Ismail alikuwa kuamrisha watu wake kutekeleza sala na zaka wakana inda marudia, na alikuwa marziha nalikuakum lawaki nimridhiwa waadhkur fi alkitabi idrisa nijiunga naambia mtume wako muhamad kumbuka katika kitabu cha Qur'an kisa cha idrisa innahu kana sadiqa nabiy idrisa alikuwa ni mkweli ni mtume warafanahu makana na aliah na tulinyanyua daraja ya juu kabisa mara patukufu ambapo mpakaleo hii asemekano kwamba yuko hai mbinguni kwa kutokana na kubahatika kuitembelea pepo ili akiwa katika dunia na akabaki huko huko peponi mpakaleo hadithi hizo zinafahamika zinapatikana katika vitabu vya sira ulaika aldhina anama allah mfululizo luzo wote wa mitume wote wa tulio ukariri wa mitume asalamu mwenyezi alavina ni mkururo alayhim wa watu ambao amewanemesha mwenyezi minanabiyina tukia katika mitume minzuri ya adam kutokana na kizazi cha si adam wamimmanhamalna maanuhi na kutokana na kizazi tulichokibeba pamoja na noa katika jahazi ilipokuja haraka koo ya ulimwengu wa min ibrahima wa isra'il na katika kizazi cha ibrahim na yakub wa mimman hadaina, na kutokana na watu wengine tulioongoa wajitabaina tukawachagua watu hao idha tutla alayhim ayatu arrahman zina pasoma aya za mwenyezi za Qur'an haru sujadan wabukia, bukiya hoporomoka kumsujudia Mwenyezi na kulia baada ya hao basi wa khalafa min walitokea watawala wa kinyume chao watawala haa aba'u salata wattaba'u Kazi kaziaw ni kupuuza sala na kufuata mapenzi ya nafsi basi watawala haa fasaw fayal qawna ghaia ki lam tawalna wa tawalawake kuna wengine watawalia na zao tu, watu wengine hata walia fi vile zaatuin wa wengine atawalia kijiji wa wengine watawaliya nchi na wengine watawalia taifa sasa hawa ikiwa mtendo wao ni huo kupuuza sala eh fasaufa yalqauna ghaya waende wendako wa wende wendako wa watakutana na matumkali illa man tabawa amana wa'amila salihah isma wa yule al-tobia akamwamini mwenyezi Mungu na akafanya mazuri Faulaika ulaika ljanna awataingia peponi wala yugulamu na shaywa wala kitu. Lati wa kitu jannati adlin allati wa'ada ar wa ibadahu bil-ghayb wataipata pepo ya ukazu wa milele ambayo amewaahidi Mwenyezi waja wake bila kuiona Innahu kana wa'dahu maatiha hakika hili miadi yake Mwenyezi Mungu inakuja tu lazima itatimie itatimia tu la yasmauna fiha laghwan illa salama walahum fiha walahum rizquhum fiha bukratan wa Hawatosikia ndani ya pepo upuuzi aina yoyote isipokuwa amani na watapata katika pepo hiyo riziki zao asubuhi na jioni til kal jannatul lati nurithu ibadina man kana hiyo pepo ndiyo mahala ambapo tutawarithisha katika waja wetu wale waliokuwa wachamungu. wacha Mungu Mungu anasemlea maneno ya malaika alipoulizwa na Mtume Muhammad SAW kwamba mbona hatukuone kuone siku hizo wa Jibril mara kwa mara hatukuoni siku hizo gone tukimbia Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril aende kuona na Mtume na pamoja na naye ambapo amana tanazzalu illa biamri sisi hatushuki tukipoozi pozi hatoshuki kutoka mbinguni tukaja duniani ardhini. Ila kwa amri mola wako lahuma baina aidina heye ndiye mwenye kontroli ya mambo yote yali mbele yetu wa maakhalfana na yali nyuma yetu wa ma baina dalika na katikati ya hayo wa ma kana rabbuka nasiya naha kuwa mulawako mwenye kusahau Rabu samawati wa wala ardi ni muumba huyo wa mbingu na ardhi wa ma baina huma na vile yomo yake fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia muabudu yeye pekee yake uvumilie kujua ibada zake je umepata kusikia Mwenyezi akiwa na somo wa jina hakuna hakuna mtu anayeitwa Allah hata kuna hadithi ya kwamba kuna mama mmoja alikuwa yeye kakaa mrefu hajapata mtoto sasa alipopata mtoto kwa furaha yake ile furaha yake ilimchania nguo akamfanya mtoto wake akumuita kwa jina la Allah Akaripuka, mtoto ya akaripuka kwa sababu hakuna Allah anastaki kuabudiwa katika dunia na kupendwa isefy Allah subhanahu wa ta'ala jalal jilal rabbus samawati wal ard hasa kutokana mwingine akijita Allah ajitafutia mauti Ndiyo maana mwezangu akasema hal ta'lamu ta lahu samia Ivi wewe umetapatapokujua kwamba mwezingu anasomo wa dini Wayakulu linsanu al-insanu a idha amutu la sawfa ukhraju hayyan manadamu kwa juuri yake asema ah eti mimi nikisha kufwa. nitafufuliwa na rudi tena kuwa hai mzingana asema aw la yazkur al hakumbuki manadamu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a hakumbuki kwamba sisi tumemumba yeye kabla ya kuwa wa alivyo na hali kuwa hakuwa chochote hakuwa lolote fa qarabika lanahshuranna wa shayatin thumma lanuhzirannahum hawla jahannam majthiyah bizungasna nasna aban mulawako muhammad tutawkusanya viumbe wote wa shayatini na mashaitani wao. thumma lanuhzirannahum Kisha tutahkurisha haula jahannam kam bizuni majannam majthiyah wakiwa hawawezi kusimama waangukia magoti thumma lananzia'na min kulli shay'atin ashadu ala rrahmani rahmanatiya Kisha tatfua katika kila taifa wale walio wakaidi wasugu wabaya wakubwa wa kibri na takabbur kwa rahmanikumunyezimu wale walio ala 'alal rahmanatiya tutuingize motoni kwa kwa pamoja na kwa sasa simvuli kwa su, la nahuno aalamu bil ladina hum aula bihasilia. Sibe lakini sisi tunawajua wale ambao Nibora kwa wao kuingia moto. Wa in minkum illa walid. Ingawa hapana hata mmoja katienu ila atapita kwenye moto. Hapana mmoja katienu. Wema na wabaya watapita kwenye moto. كان على ربك حتم مقضيه وهو مشكوكمنا واقون وامضي ليوشبطيشوا ثم ننجي الذين تقوا ونذار الظالمين في هاجثيه لكن كي ستتوبوا وحال واله وجه مungu تتوبوا, تتوبوا. تواجه مظالمكم وكي وهم انغكيان دنياك واذا عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا lilzina amanu ayul fariqaini khairum maqama wa ahsanu maliya anasmedia munyezimgo asema wa itha tutla alayhim ayatuna albayinat zinaposoma kwao aya zetu za uwazi qala alldhina kafaru asema kafir Lilladhina amanu kuambia waliwamini waamini ayul fariqaini khairum wa ahsanu maliya nikundi gani katika letu na lenu nitakalo na makazi bora ya heshima na mkutano mzuri mwenyeziingo anasema wakam kam ahalakna qablahum min karni ni wengapi tumewangamiza kabla ya wao makarne matukufu hum ahasanu wa athatan wari ya makarne hao yalikuwa ni mengi mapato mali mali nyumba shambaa furniture kila aina tumewangamiza wamekuwa kama hawakuweko kama hawakuweko wakam ahalakna qablhum min karni. Ni karni ngapi tumewangamiza kabla ya wao katika makarni makubwa hum hasan wa athatan wa ni makarne yaliokuwa na mapato makubwa na maonyesho qulu ambie man kana fi dhalalati Yoyote aliyekaa katika upotevu fali amdu Allahu madda na amnyoshee Mwenyezi Mungu mnnyoshwe lakini hata idha raau ma yuaduna watakapokutana wakaona ule ukweli waliowaahidiwa na Mwenyezi Mungu imma aladhabu wa imma al saa, ema adhabu ya duniani au adhabu ya kiyama fasa yalamu ya man huwa sharu makanan wa dhafu junda hapo ndipo mjua ambaye ni mbaya wa makazi wa uhuda, salihatu, na mdhaifu wa wafuasi. Wayzidullahu alladhina ihtadaw huda atawaongeza Mwenyezi Mungu alioongoka uongofu. Walbaqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun marada Na visalio vyema ni bora kama wako thaw kwa malipo na bora ya marejesho. Afara'aita alladhi kafara biayatina Ivyo Muhammad amemuona yule kafiri ambaye alipindurikia mpaka alikufurubia ayatina kwa aizeto Wakala kisha akajidai akajigamba akasema la utayanna malan wa walada Mimi tupewa mali na watoto atala alghaiba ivyo ametoas ametokea siri alau mafhum ametaka inda arrahman yar amae chuko kwa kumwezungu ahadi kuwapewe hayo qala hapana sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min aladhaab madda. Tuteandika maneno yake hayo ya upuuzi halafu tutamnyoshia tutamongezea adhabu mnyosho wanarithu huwa na tutamrithi hicho anachojigamba wayatina fardan na sisi peke yake watakaza min lai alaha wamejitengenezea makafiri asikuwa kwa miungu mingine liakunu la humeiza, eti iwe ni kwa wao ni hishima kalla kufuruna, hapana hayatotimia hayo waliojipangia bali watayakanusha watakanuka biibadati zao. hayo miungu yao wenyewe itakanuka itozikatai ibadatha waliokuwa kiaabudu wayakoonuna alaihim diddah miungu yenyewe itakuwa ni dhidi kabisa kinyume cha yale matarajio yao wa, waabudiya Alamtara alam anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzum azza huoni wewe Ujapata kuona kwamba sisi tunawapeleka maishatani juu ya makafiri wakawatikisha tikitiki fala ajala alayhim usifanye haraka kwao inma nauddu lahum adda tunawahesabia wao muda wao maisha yao nyendo zao zao tunadhibiti Yauma nahshuru almuttaqina ila arrahman wafda Tunawangojea kualipa siku ambayo Tutawakusanya wachamungu cha mbele ya Mwenyezi akio ugenyo wa heshima wanasukun mujrimina ila jahannama wa'idha tuwasukumi makafiri kwenye jahannama kwa hurumai la yamlikuna shafaata illa man ittakaa inda ar-rahman ahla hatamiliki isipokuwa yule aliyechukua kumwenyezi mngu ahadi ya taa waqalu ittakaa ar walada makafiri wanasema Mwenyezi Mungu atia mtoto laqad ji'tum shay'an idda Ninyi makafiri kwa maneno yenu hayo mmekuja na kitu kikubwa kabisa Takadu samawati yatafatarna yanakaribia mbingu kupasukiana minhu kwa neno hilo kubwa watanshakkul ardhi yanakaribia aza kupasukiana kwa neno hilo kubwa watakhiru ljibalu hadda, na majabali yanakaribia kuporomoka Anda au lirrahmani walada, kwa vile wao kujigamba na kudai kumnasibisha Mwenyezi na mtoto وما ينبغي للرحمن ان ينته ان يتخذ Na wala haifanani. حيفانني kabisa kwa mwenyezi kuwa na mtoto in kullu man fi as-samawati ila ard ati ar abda hakuna chochote kile katika mbingu au ardh isikokuwa ni vitumwa vya mwenyezi Mungu ni vitumwa vya mwenyezi Mungu laqad ahsaum wa madhibiti wa'addu mudanna amabipangia hisabu wa kulluhum ati yawm al-qiyamati na vyote hivyo vitamwendea mwenyezingu siku ya kiyama peke yake vitamwendea Mwenyezi Mungu havina chochote cha kuwasaidia inal ladhina amanu wa amilu salihat Mwenyezi anasema hakika ya wale walioamini Mwenyezi wa malaika wake mitumi wake vitabu vyake na siku ya mwisho na uwezo wake Mungu wa, wa amilu salihat kisha wakati tekeleza yaliyo mema sayajalu lahumur wuda Mwenyezi Mungu watu hao kuwa na upendo. Watu watapendana upendo wa milele. Fa inma yasarnahu bilisani ka litubashira bi almu'min muttaqin wa tunthira bihi qauman ludda. Mwenyezi Mungu anamwambia wake tumeyepeshisha al-Qur'ani kwako. Oi soma kwa wale mwaako ili uweze kuwabashiria wale waacha Mungu na kuwahofisha watu masugu. Wa kam a lakna nani wengi wapi tumiangamiza kabla yao? Menkari katika makarni ya watu waliokaa ili wasugu. Hal tu hisu منهم من احد. Hivi una hisi wa Muhammad kuweza kummpata kumsikia mmoja wao katika hao? Kuweza kumjua patapo kumskie Firaunu, patapo kumskie Bokhthnasr, patapo kumskie Agna, Namrud bin Canaan, patapo kumskie? Hal tasma? Hal ta hisu منهم au tasmaudahum rugza au umepatapa kusikia cha hata chakato zao wakitembea umefaru kusikia basi na wao hawa eh, wanangojea hilo liwafike kama liwafika hao lakini litawafika na mwisho watapufuliwa siku ya kiyama waisabiwe walipwe kwa mujibu wa mtendo yao Allahu janna ya karim tadhkirakam muttabi'in wa li kitabika nabika muttabi'in wa ala tahaatikum mujtami'in wa tawafana بمن نكا وعدلك ورحمتك يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم